Amat baik. Sini, kemarin kali ni malah lebih. Repujangi lori sira jana pengalata Allah. Asal Subuma asira poleru lebih eh ulan ramalan. Nadien apa aja? Ya lo. Lori sira jana pengalata Nabi Napa Kas Saatita Bukau Isinina Amal-amal Ia Watdingan Asamari Nari Lulung Riona Wala Ta'ala Nanti Selama Rili Nota Mau Berliher Atta InsyaAllah Sining Teman Kalian Malam Nih May Ramping Siki Ina Lena Ia Ad Dwe Ina Itu Had pasu ae eh, ante grup ta at hari eh, tujuhna bapak guru na nabi ta ri abu huraira istontonna ie eh, bapak guru na nabi ta ri banglutta abu huraira mabok ladet ni ibarat tu kek na yakia nasaba yero tampu na perlu la I di umat serengge terutama di dalamnya IWE Uluan Remah, perlu sena ibaratikan orang rengge nerek perlu ya Malakan si bama dacing nayar nas sebari nauli pahimang IWE HDCW walaupun sudah berkali kali kita bicarakan Anabi Hurairata Ta kalah popular di Abu Qurra sa'ama binanabitt makkah la rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah an nabitt muhammad sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu anni ha'ula'i kalimati fa ya'mal bihinna aw yu'allimu may ya'mal ya bihinna ni gatao malo male poliria ye be eh, kalimat kalimat eh, ye we eh, Papai Tawai Matuk Melo'i Ulu Obletuk Nana Gaukan Niri Tu Yarek Gina Pak Gurungi Taulengge iya Dinget Gaukan Gikur Tu Pakala Anak Abu Hurairah Makadani Sabah lebih Abu Hurairah Anak Ya Rasulullah Eh Iyak Pamali Eh Surah Napa Allah Ta'ala Dan Kepala Ulai pogau we pogau inare kepala de ya ulle pogau we upa kurangi tau we seringku mangi na pogau ikor itu ba hadabi adi pa ada khamsan jaji maka de pangulut tabu rera naline nabi talimaku ana bilangi 5 tangen nang nali si mana Nabilangi Lima Wakala wa kala na panimakka da itta kil Takuna abadah nasi Nini rivi Sinin na anuh harang eh Mancajino tu Tau Kami namakasih pakasuyamu Luripong Allah ta'ala Ye Papa itana Nabi itana muruk siddi Luripong luta Bungu Raira Serikomeng namalakeng Nareko amai loko suku Pakaswiam muluripang Allah Ta'ala Butuhan na Suku itarima apalana Natarima tu Pakaswiam muluripang Allah Ta'ala Sibawa amada jeng Nareko makaswiaki Eh rupa rupa Pakaswiam nge Nelorengi nabita rininiri Italae sinina anu harang Nelorengi nabita rininiri Sinina anu naharang nge Bunga Allah Ta'ala Koromai Anu mapetiwi e Lauri dosa e Koromai Anu mapetiwi e Lauri e dorakang e Bunga Allah Ta'ala Magi sebabna Napa si ngi e Nabi ta Anini rena anu harang e Sibawa asukuren Napa si biang e Nah sebab Namo ii mi tau biasa Wad di toh, na letuhki Pekirata, iroh Maka, dan Ko, si dia tau Deh na Napogok isininna Anu waddingi ma patiwi Lori dosai Deh na napogok isininna Anu waddingi ma patiwi Lori dorakang Ngilpunggala, ta'ala Tentu, toh ma Ah, makasih mana ni sini na amarakna makasih sini sumpanana makasih sini eh buasana eh makasih ipa kasih bang hajin makasih mana sini na eh irot tamair tujuanna itu lai kasih bang lau la di punga eh, taala na sebenarnya ko angkatausid di ebarakna Makkasih bem matur i punga Allah Taala. Nani niri nadei tona nini ri yero anu na pesan kang i punga Allah Taala. Dene niri wi anu na hagange punga Allah Taala. Ah matentu tamupkuang ero, tamupse jaru-jaru sana. Yero na rek makkasih ben i lo Allah Taala. Tentu ribeng apalang ri punga Allah Taala tur pantoha eh eh pakasih ap, benna. Nyakian ari kupi go si anu naharengeng pangala taala. Nah coba-coba si pogo i anu mapatiwi erdo sae. Mapatiwi e ri ado rakang ni. Adan tu iwalat diri pangala taala na sebab pamale. Iya si cucu itu ha. Na di nyaji. Nariko lapogo i ero patoangan pi mesa akka ri amalan na naya apiticin na ini ada sebab na na di ni jadi ya ro sinin na apa la na pulang eh na rekomakasiwangi balik eh lenyek sebab nanti ya ro nange eh apangkau kamaja na nanti ya ro atendol dengan na eh niniri anu nharang Puan Allah Ta'ala Sini masalah lebih. Nomor dua Papan sana Nabi Tarari bangun-tabu hurera Enari tumakadai Warda Bimaka sama Allahulaka Takun aganan nasi Puriya iya Anu nabagegan ngeko Puan Allah Ta'ala Eh Iko na tutau Kami nasogi Aga katana yeh akkata na ye makkedae narikku angka na na berikki puang Allah taala akkurmai pappedalle warampara pappedalle agi-agi ai porioni pekkiang singi porioni bettuanarela ni Terima makkedae alhamdulillah angka na ro warampara na bereng apuang Allah taala alhamdulillah angka na ro Neringa pengalat Taala, Alhamdulillah angkat nur kesempatan. Neringa pengalat Taala. Nah, narik ko macam apa ro? Ati tak terima yer ro sinin na anu neringi kipengalat Taala. Napa kita wayangi kipengalat Taala? Eh, ini nato tahu kami nasogi. Betul ana, deh na nariamalari lelenge, deh na nariamalari anu taniyai anu tak dina ni ramalari to di denan tur lalung anu de apa pa nasi aja irate anu de apa pa nasi tin aja el tukki ah gege nariko si dia tau na pasikuani anu na terima oleh de pangala taala anu riwering ngiri pangala taala insyaallah يدي hanat iana tau Sogi lah dek ni atinna Pikogi Ni nasa sogi Nasabak dena na malari bi, Eh anu angkai Ritau lenge biasa Nari malari Anu angkai ritau lenge Eh nareko Yasengi dia pernah genak Yaro angkai ritau seta <tos> Nareko angkatau puji milau Nah ena tu tau Marasa denang kena genak Eh Nasengi mak dek wah dia jaga mak kurang jadi mak kurang angin dia banyak milo kita we dan sebagainya dan sebagainya. Ya roh tahu apa kuangir roh tanya tahu sogi atina tukas silat tak atina. Nah sabak dia nafah nangan niang anu angkiri tahu eh dia nafah aja na nawanawai pegu guceran na nabit ding eh ulu luar ngi ya roh. Jadi nariko yang kesi ditahu Nah, puryo ni, Anuribirinya ngeri pengalaman ta'ala, Alhamdulillah, Ya nak tetap kemana sogi. Nah, ya kia, Yeru agama tadi, Hanacang ni, Isapa, Asugi renge. Deh, hanacang, Isapa, agama gama na yekai. Nah, kia tentu, Angka, Cara-cara ana. Kenapa ni, Nari ku ni? Tolongan warang -warang na, Warang-warang maekah, Ayna, Setariki, Pasilan ngerang ikut tu, Apun-apunan, Yeru agama yekai, Ya nari Ipas sui seke wajibna. Ipas sui pasidak kesunatna. Iriat tu duangi. Iri pada terlupa tahu. Maka taruh nariku ke padisengan. Maka nariku angka pangka. Angka jabatan. Eh mesti betang-betangnya. Eh isapai. Sibawa. Dengan menggunakan cara-cara yang bagus. Dan juga kita harus menginfakkan semuanya itu. Di jalan yang dirudai. Oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Iyari uh, dua ni Iyawa eh Bapak sana Nabi Taluri Penghidupan Abu hurera. InsyaAllah Bapak sama Dapi Aku pasti Subuh Mengului Inapa Libicarakan Ki Memuari napa Baraka Wa ta'ala Wa billahi Taufik Wa wassa Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.